Vak félrevezett világtalant. Ez is megesik. Szemesnek áll a világ. Így fejezte be rabaszul hunyorgatva alábbi történetet a történet hőse egy izé, mondjuk így, passzív jótékonysági vállalkozó, akit a hivatalos engedély kéregetőnek minősít. Ez a derék és szorgalmas ember néhány évi kitartó munkával, amelyet részint mint siketnéma, részint mint féllábú, legutóbb pedig mint szegény, világtalan, könyörög csekét támogatásért küzdött végig, akkor a tőkét tudott félretenni, hogy komolyan foglalkozott egy állandó, úgynevezett standhely létesítésével a város valamelyik forgalmas pontján. A kéregetők szaklapjában történt hirdetésre egy tekintélyes vakstand tulajdonosa jelentkezett azzal, hogy nyugalomba akar vonulni és megfelelő ellenérték fejében átadja virágzó standját. Az összegben megállapodva, mielőtt megkötötték volna az üzletet, a vevő biztonság kedvéért arra kérte az eladót, adjon módot neki, hogy a stand értékéről, hogy úgy mondjam, saját szemével győződjék meg, Szeretne két napig ott állni a standon, hogy vajon igazán olyan jól lehet -e ott keresni. Oda is állt. Egy perc múlva guztusos recés pénzdarabot csúsztattak a kezébe. Hálásan köszöngette, de alig fejezte be, jött a másik. Percenként kapta a tíz filléreseket. Nagyon tetszett neki a dolog. Két nap múlva arra kérte a jelentkező eladót, hogy még három napig szeretne ott állani, és ha csak ugyan ilyen jól megy ezután is, hajlandó valamivel többet adni a standért. A három nap alatt még sűrűbben kapta a tíz filléreseket. Ennek ellenére a határidő leteltével kijelentette, hogy meggondolta magát, a stand ugyan nagyon jó, de ő más vállalkozásba szeretné fektetni a pénzét. Engem akart falhoz állítani, hajolt közel a fülemhez hunyorogva, ahogy befejezte a történetet. Beszopta a vakságot. Azt hitte, nem látom, hogy mindig ugyanaz a stróman hozta a pénzt. Ott állt a hátam mögött öt napon át, és percenként adta le. Legalább kétszáz pengőjébe került a befektetés.